Euskara Zidatzitako Antzerki Testu Bilduma Egon Korba Txortzeko hasi ziren sus susargitaletxea eta eazze antzerkizale elkartea. Orain dela urte bat gutxi gora bera, asizirela antzerki lanak liburura ekartzen eta urtero sei liburu argitaratzea izan dute elburu. Ba orain arte sei liburu argitaratu badituzte, orain beste iru liburu gehitu gartzaizkie. Erika Olaizolaren panpina Sara Keinen bi antzerki obra eta ikateatroaren hiru antzerki obraa liburura ekarri baitutuzte. Ba, Ganbila Bildumaren editore den eta proiektu honen koordinatzaile den Ohiergianekin mintzatu gara. Bilduma osotasunean duten gara pentsatzen hasiratik eta eta orain arte 9 liburu plastratu ditugu. Asko dago razaratzeko oraindik, e, euskara azko teatra oso par delako eta oso gutxi aditratu delako azkena markadetan. Eta, eta, bueno, e, e, beraz pixkat kosteiten zaila, beraldiez bakarrikitzeitea, e, bilduma oso osuazitzein barri nuke ez, hala bueno, ere publikatu ditugu niru liburu hauek badira berez elkarrekin ere esanguratuak ez, azken batean, ba, e, gauza irakurketa asko dindeitezke hiru liburu hauetaz, baina, bueno, bada belan aldiez hori niretako, teatro gilek egiteuten teatroaren isula, ba, Erika Oletzola ezagultzateke belan aldirin gaztena, agortza bentsaurra eta arantxa diturbe veteranoena, ibilbide e, luzea dutela da, e, bada ere ba, munduan zehar egiten den teatro garaikidearen isla ba, sara dagoelako bertan, e, oda bilduban publiketzen dugu lehenengo itzulpena, Eta eta bueno, ba segurezki ba ba hiruek e, egun egiten den dela Antzoizorriek e, aldi berean eitutela entzeki mota zeinen isla izan kez, ez? Batzuetan eksperimentalagoa sarakinen kasuan bezala, beste bat batzetan testuan oinarrituagoa, birai biraiak bezala, Edo, edo panpina ba sorkuntza kolektibuan, ezt, eta, mm. eta, eta nik uste dut guztiek osatzutela egun egiten dara enalgazki bat, eta guztiak duela berelekoa, ez, eta horregatik ba bildu ban ere hala egiten e, saietu gara. Eta azpimarratzeko ere bada, e, liburu hauetan, antzes irakurtzeaz gain, bestelako iruzkinak era urkituko ditugula, ez, autorearen inguruan, edo antzerkiobararen inguruan. Bai, hori oso garrantzitsua eruditzen zehugu, azken batean beti dago alako galdera bat, ez, antzerkia literatura da, ez da, beti da, batzuetan da, eta hori da, azken batean, ba, antzerkian hitza politikak baduka bere garrantzia, baina ez da elementu bakarra, ez, eta ez da beti abia puntu bakarra, baina gogorputza, baina beste elementu batzuk, beste... Osa, argia edo edojantzintza bezala guztie kontatzen dute zerbait guztieek hittzen egiten dute, Oran oso jaila da hitz jasotzea guztia liburu batean antzerkie esperintziaaren osotasuna. Horgatik saiatzen gara bestera bateko testuak ere gehitzen e, liburu hauei, Manuel baitik gorputzoi gogora ekartzeko ez. Basusa arrgtaleletxaaren eskutik ganbil antzerki bildumaen azken uzta dagoeneko eskuragarri duzuen.